Mm. Sint jag Jag har aldrig sett Jag kollar över någon Ett tiden av år. Jag skrek visst man Ja, jag skrek och skrek Alltså de började ju snacka med mig mitt i Olympiaden Och så tände jag naturligtvis var det färdigt I gammal vanlig ordning för du Antingen kommer jag få blodpropp någon kväll När jag sitter och diskuterar med de här ungarna Eller så får jag sån <går> Jädran på adrenalinet Så jag lever i 50 år till <går> Vet du Vet du vad vi skrek om då Håll håller i den Könsliv Ja det sexuella Jöka du skulle höra vad de nu. Jag tror att jag skulle kunna funera flickan, ljus Men långsamt, den skulle jag försöka genera va? Då får jag gå på att äta gröt på morgonen. Och akta Vad de kan upplysa en annan om Där är man ju ren amatör Fast fram, det är klart De har ju rätt också, alltså det det är klart jag börjar ju hojta då och leva rövare för de urretas ju så förvannat med De snackar principer så in i helskotta. Jöka, det blir ju rena politiken när de håller ett en stund, du? Bara för att jag nu säger att jag inte tror att mänsklighetens räddning är ett enda massjöka i ett kör överallt så får de det till att jag vill bomba Vietnam efter en stund, va? Hur fan bär de sig åt? Vad har, vad har det med varandra att göra? Och då utnämner de mig då till världens sedlighetsnok alltså För att jag säger att så mycket porr Behövs det i alla fall inte va för det är ju porr överallt nu Vad fan När jag går inte till Det är väl tobaksaffären mitt mot jobbet här Och köper cigaretter, Så har han en hel vägg full med göka om det var brudar som på den gamla heliga tiden. Parisien hos frisören Men det här så det hullor och buller. Mitt bland veckor från Holland och Zoningsmannen. Så där står man då rakt upp och ner och glor in i häcken på en massa människor i djuptryck. Vem fan vill bli på den klockan nio på morgonen när man ska köpa två, hamnar tre? Vad? Ja, åt helvetet mer ett skitöppna öppna samhälle, sa jag. Och då var de på mig såklart Då ville jag ju bomba hela Vietnam. Va? Bara för att jag ville att Olson skulle lägga alla sina jäkla djuptryckta rumpor under disken. Och tror du inte att det finns såna här hoppar över hela staden förstår? Där man vant sig att det ligger en sån här liten uh, jammjölkaffär eller sybörschaffär. Där knallar man in det då på eftermiddagen va? Och där står då en kroppkaka i ett par små svarta trosor och tuttan ute. Och så en massa gubbs med som hoppar sex då. Som vilken svensson som helst va? Och så står det sånt här litet smultron alldeles näcknare på sig. Här har vi ett väldigt trevligt nytt magasin med väldigt fin bildkvalitet. Va? Precis som hon stod på metro så Vi har fått in fin bringa idag. Ja, men snälla Gustav. Hur vet du det här? <hör> ja. Hur vet du det här, Gustav? <hör> vet du vadå? Hur vet du hur det står in i en sån där affär, <hör> Alltså var de ligger för. Ja, alltså, det ligger mest uppe i Varsavsland. Inte på Östermalm till exempel. Du står här, skryter regeringen med sin lokaliseringspolitik. Men vad fan har Östermalm gjort för runt? Gustav, titta mig nu i ögonen. Hur vet du det här? Ja, jag har varit inne såklart. Men Gustav gamla korna, du skäms för dig. Vad har du där att göra? Tänk om någon kände igen dig. Ja, så kände en mig För var med. Gustav Man ska skämmas ögonen ur sig för dig Det är skamligt, Gustav Det är det verkligen Ja, ah, det var väl inte så förbarnat farligt Vi var lite på det begge två förstår Och då sa jag till Johansson förstår Så sa ska det där vara frigörelse, sa jag Bli någon lyckligare av det där då Att man börjar korsa sex Som man kursar oxbringa Jag menar, det handlar väl om annat i alla fall Jag menar Ja Får då. Man ska ju vara då. Man ska nog vara tillsammans ja. ja Man ska ju rå om varandra tycker jag Ja vi var ju nästan sams i slut då Johansson Ja vi skedde ingenting på varandra Jag visst det är klart de har ju rätt på något vis Alltså vad fan man kommer ihåg när du och jag Vi stod där och tryckte din portgång då Och man var döskrej och för din fars Gustav Måste du börja prata sånt här Så fort man vaknar Att du inte skäms Gustav äh. <laughs> du vet ju ett gammalt våp, du är ju en reaktionär, du är ju en imperialist, du är ju en imperialist.